З приватних джерел я дізналася, що на Чорнобильській атомній станції зірвався реактор. Дуже складна і небезпечна ситуація. В Києві вже підвищився фон. Людмила Сергіївна зметнула бровами і промовила крізь сміх. Хто вам сказав подобну глупость? На какому ринку? От какої бабки? Це не плітки. А справді факти. І деякі дітей вже вивезли із Києва, евакуювали прип'ять. І об этом сообщили только вам? Смішно. Не іронізуйте, будь ласка, завтра демонстрація. Краще не вести туди дітей. Вони ще малі, а раптом зашкодить. Є що, директор підвелася і сіла. Да ви с ума зашлі? Она встала и закрукувала по кабинете. «Такой светлый праздник! Мы столько готовились, какой-то идиот распустил сплетни об аварии, а я должна слушать его, а не своих партийных руководителей. Да если бы это было опасно, кто бы проводил демонстрацию?» «Людмила Сергеевна, вы ж физик, вы же знаете, что такое радиация». «Ну и что? Она же в реакторе. А вы же венсервався!» «Идите и не мешайте мне работать. И сами работайте. И чтобы все, в том числе и моя внучка, были завтра на демонстрации. Это приказ и совет. Поменьше слушайте сплетни». «Вы педагог, а не базарная баба». «Представляю реакцию Волковой». «Когда бы дети нашей школы не пошли на праздник!» Директор зупинился и похитала головою. «Да, Марина Семеновна уже несколько раз по этому поводу звонила, интересовалась, как идет подготовка. Смешно?» «Дай Боже, чтобы через рек и два, десять было лишь смешно, а не слизно!» Сказала Ольга і пішла до дверей. Дітлахи весело з грайкою бігали по вестибюлі. Вони нагадували білих метеликів, Що пурхали от квітки до квітки. Із сміхом влетіли в автобус метро. Ольга вивела їх на хрещатик. Вони приєдналися до колон. Вирувало веселе людське море із портретами вождів, з транспарантами в руках. Раз-пораз раз з гучномовців зринало «Слава радянському народові, будівнику комунізму!» «Слава комуністичній партії, випробуваному загону комуністів!» Внизу, де вирувала радість, летіло «Ура! Слава!» Ольга скептично посміхнулася. І ця радість, і ці вигулки чомусь здалися їй надто штучними, як і ті гілки паперового квіту, що нагадували абрикосові, але якогось неіснуючого в природі гіганта. Єдине, що було справжнє, це ось ці довірливі юні створіння з оголеними ручками, ніжками, з непокритими голівками. Вона поголубила їх очима. Чи не змерзнуть за кілька годин? Адже день хоча й сонячний, а вітер провіває, здається, наскрізь. Вона любила своїх вихованців. Інколи їй здавалося, що ці діти її власні. Це вони заповнювали порожнечу в її душі. Та ще Микола, що зцілює її своєю любов'ю. Його кохання було таке нерострачене і глибоке, що вона часто почувала себе поруч із ним старою і зневіреною, втомленою життям жінкою. Він ненав'язливо повертав їй усі барви, які, здавалося, назавжди пожухли і зів'яли. Хтось підштовхнув Ольгу. Колони захвилювалися і рушили. Загриміла музика. На трибуну піднімалися члени уряду. Враження було таке, що вони з'явилися з-під землі. Підіймалися, як на Олімп, поблажливо помахували руками, скупо сміхалися до цієї запрограмованої на веселощі вигуки людської сірої ріки із сірими берегами. У тих, що піднялися на узвище, вираз обличчя нагадував єдину психологічну маску були лиця патриціїв. У тих, що пливли в колонах і що юрмилися уздовж хідників, теж був вираз давно приручених рабів. Владлен Федотович занурив погляд у ту барвисту ріку, пожував нижню губу і подумав, що довго тут не варто затримуватися. Радіація в Києві вже досить висока, і це стало відчутно. Мучила спрага. На губах був гіркуватий присмак. А свято вирувало, гриміла музика. Спортсмени і танцюристи демонстрували можливості людського тіла. Діти неначе змагалися із самою весною і нагадували величезний букет, що рухався центральною вулицею столиці. Ніхто із тих, хто був живою краплею, цієї веселої повені не знав, не здогадувався, під яким караючим дощем плине цей людський потік. Ніхто із них не відав, що Нова Ера вже ступає світом і крутить колесо історії по Чорнобильському терловищу. Небачена смертоносна хмара плевла над Києвом. І небачений ворог, що захмелів от помсти цій землі і цьому народові, повернув її на хрещатик. Витряс із неї металевий дощ на голівки, рученята, дітей та дорослих. Хмара усе повзла і повзла, і частувала цей хрещений і нехрещений люд Смертоносним зерном Він падав на весняну землю На перший квіт На пташині гнізда І розвеснені сади На всю спокушену гріхами І богоборством Україну Поверталися із звирі ластівки Солові, зозулі, Долали тяжкі перельоти Щоб торкнутися крилечками Рідної землі на відміну від людей, вони не згубили до неї любові. Україна знову була у жалобі. Чула подих біди. Чула лопотіння крил ангелів, які невдовзі залишать її. Ольга чекала, коли скінчиться святковий парад. Хотіла якнайшвидше сховати своїх вихованців в метро. Люди гуляли по Хрещатику, в парках, відпочивали на Дніпрі. Вже коли спускалися по ескалатору, почула поруч тихий голос і повернулася. — Мені погано. На неї дивилися великі оченята, бліда личко здалося восковим. — Що таке, Ганусю? Ольга торкнулася рукою її чола і пригорнула дівча. «Мене нудить, і крутиться голова. ти щось рано з'їла, не те? Я випила чай з булкою і медом». Ольга стисла її вутлі плечки. Вони обм'якли, опустилися. Так і їхали в метро і автобусі. Вела до школи, пригорнувши до себе. Людмила Сергіївна зустріла їх при вході радісною посмішкою. — Віділа вас по телевидінню. Молодці! — Ані стало чогось погано, — сказала Ольга. — Їй треба негайно вести додому чи показати лікарю. У неї крутиться голова, нудить. Людмила Сергіївна повела внуку до свого кабінету і мовила бадьоро. «Ета она недоспала. Отдохнёт, і всё пройдёт». Ольга залишила шкільне подвір'я останньою. Микола чекав коло брами. Взяв їй за руку і проказав лечутно. «Я так скучив за тобою». Він торкнувся губами темного волосся. «Яка ж ти гарна». Зупинився і повернув її до себе. Я довго готувався вимовити в голос ці слова і таки зважуся стань моєю дружиною. Ольга розчулено дивилася на його схвильоване лице таким і ще ніколи не було. Можеш не відповідати зараз, якщо ти не готова, я почекаю, але не кажи ні. Його схвильованість переходила й до неї. "Я згодна", сказала, не вірячи собі сама. Миколі здалося, що він захлинеться від надміру почуттів. Світ для нього був зітканий лише із щастя і любові. В ньому не було жодного похмурого і трагічного штриха. Роди зміїний, хто навчив вас утікати від гніву Божого? Отож, учиніть гідний плід покаяння, бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане і до огню вкинуте. Євангеліє від Святого Матвія Київ клекотів, як зруйнований вулик. Впала завіса, за якою ховалася правда. Вокзали брали приступом. Стояв лемент, крик, плач. У будинках на вікнах висіли білі простирадла. Символи повної капітуляції. Поїзди, машини, автобуси вивозили з міста дітей. Ще кілька днів тому ці вулиці, дерева пам'ятали інші лиця, веселі, самозадоволені, щасливі. А нині хтось всесильний виводив груповий портрет киян, розпачливий, наполоханий, заплаканий. У великодні дні люди втікали із своїх домівок. Якщо у міста є обличчя, то у Києва воно було заплакане, розпачливе. Київ укотре нагадував зраненого велета. Біда прийшла посеред ночі, навіть не постукавши у двері. Вона занесла свій невблаганий меч тоді, коли люди клекотіли у своїх примарних радощах, в тіхах тих свят, де не згадується Господня ім'я. Марія теж вписувалася у той загальний портрет киян. Вона втратила лік дням і ночам, чекаючи, бодай, вісточки від Василя. Відтоді, як подзвонив і сказав, що їде, здається, спливла вічність. Невідомість лякала її. Їхала на роботу в автобусі, переповненому сумними, мовчазними людьми – а потім у метро, і знову жодного усміхненого обличчя. На ескалаторах стояли похмурі люди, люди, яких обрав третій караючий ангел. Поруч розмовляли дві жінки. Їхні голоси текли журно і тривожно. А твізла своїх тільки вчора к мамі, Венецкую область в село, Спивуча подельского мова, живучая и незныщенно бронела у кожному слове. Мария усмехнулась. «Мы тоже своих отправили к родителям в Черкасскую область. Не знаю, кто там с ними будет возиться. Мама на буряках, папа на тракторе с утра до ночи. Какой ужас!» Марія вимушено слухала їхню балачку. Вони говорили з таким страхітливим акцентом, так сілкувалися його приховати, що ті потуги знову викликали в неї посмішку. — Ми так хорошо відмітили перше має, — каже Подолянка. Гуляли, понапівались регачки.